Arri dugu, indarkeri patriarkala, gainditza ez dela egun bakarriko borroka. Eta horregatik, azaroaren hogeita hau aitzaki hartuta epeluzeko dinamika jarri dugu abian. Irungo, hainbat gilekin, batera. Gaur gaurkoz, irungo bilgune feminista, gaurko andreak eta usoak emakume taldeak. Ela, komisiones obreraz eta lab sindikatuak. Landetzako hau zuel lakasita gaztetxeak, irungo antifazistak, errepublikarrak, Ama 15eme asamblea, Emeki, Emakume Elkartea, Flamenco del Norte Emakume Elkartea eta Oiaso Auzo en Federazioako Elkartea asamblean hasi gara elkarlanean. Hasi besterik ez gara egin. Eta Benetako Erantzun Herritarra artikulatzeko asmoz, 11 atejotzeko intentzio osoa daukagu.